Richard Branson A Virgin Story Önéletrajz Előszó Lesz, ami lesz, vágjunk bele. Marokkó, 1997. Január 7, Kedd Hajnali 5 óra 30 perc John még aludt. Amikor felébredtem és felültem az ágyban. Marekes felől hallottam a műezén távoli énekét, ahogy imára szólítja a hívőket. Tartoztam egy levéllel Hollinak és szemnek. Ezért kitéptem egy lapot a és megfogalmaztam nekik néhány sort arra az esetre, ha nem térnék vissza. Drága gyermekeim, az élet néha váratlan fordulatokat vesz. Minden napjaid haladnak a maguk útján, és a szíved tele van szeretettel. Aztán egyik nap hirtelen minden megváltozik, és nincs tovább. Mindketten tudjátok, hogy igyekeztem teljes életet élni. Életem eddigi 46 éve alatt szerencsés voltam, hogy sok mindent kipróbálhattam. Az élet minden percét élveztem. Különösen azokat a pillanatokat, amelyeket veletek és édesanyátokkal tölthettem. Tudom, sokan őrültségnek tartották, amikor belevágtunk ebbe a kalandba. De azt is tudom, hogy tévedtek. Úgy gondolom, hogy az atlanti és csendes óceáni tapasztalataink segítenek majd abban, hogy biztonságosan földet érjünk, és ezért vállalhatjuk a kockázatot. Mint kiderült, tévedtem. Ennek ellenére semmit sem bántam meg az életben, kivéve, hogy nem segítettem többet Joannak a nevelésetekben. Már a mindketőtök személyisége kialakult. Édesanyátokkal nagyon büszkék vagyunk rátok. Nálatok jobb gyerekeket elképzelni sem tudunk. Kedvesek, figyelmesek, és életvidámak vagytok, sőt, még humorérzéketek is van. Mi mást kívánhatnék még magunknak? Legyetek erősek, bár tudom, ez nem mindig könnyű. Remélem, mindig emlékezni fogtok a közösen eltöltött pillanatokra. Éljetek teljes életet, és próbáljátok meg minden percét élvezni. Szeressétek anyát, és vigyázzatok rá nagyon. Szeretlek titeket, apa. Összehajtogattam a levelet, és a zsebembe csúsztattam. Tapik felöltözve, indulásra készen feküdtem Joan mellett, és átöleltem. Míg én éber voltam, és nyugtalan, őt melegnek és álmosnak éreztem. Holly és Sam bejöttek a szobába, és bebújtak közénk az ágyba. Szemkésőbb unoka testvérével a felszálló helyre osont, hogy megnézze a hőlékballont, amelyel hamarosan világkörüli útra indultam. Joan és Holly velem maradtak, míg Martinnal, a meteorológussal beszélgettem. Tájékoztatott arról, hogy a tervek szerint indulhatunk, és örömmel jelentette, az időjárási viszonyok öt éve nem voltak ennyire ideálisak. Ezután felhívtam Tim Evans-t, a csapatorvosát. Közölte, hogy nemrég végzett Rory McCarty harmadpilóta vizsgálatával, és arra jutott, hogy Rory sajnos nem tud velünk tartani. Kezdődő tüdőgyulladása volt, így ha a következő három hetet zárt kabinban tölti, az állapota tovább romolhatott volna. Nyomban hívtam Roryt, hogy megmondjam neki, mennyire sajnálom. Találkozzunk az étteremben, és reggelizzünk együtt. Javasoltam neki. Hat óra 20 perc Amikor Rorival leértünk, az étterem még kihalt volt. Az újságírók, akik az indulás előtti nap mindenhová elkísértek, már elindultak a felszállóhelyre. Megöleltük egymást, és mindketten sírtunk. Amellett, hogy a legutóbbi túra alatt igazi barátok lettünk, több közös üzleti vállalkozásba is belefogtunk együtt. Rory nem sokkal a marokkói utunk előtt vásárolt részesedést legújabb lemezcégünkben, a V2-ben, de a Virgin Clothes divatcégbe és az új Virgin V nevű kozmetikai vállalatunkba is befektetett. Nem hiszem el. Rémes, hogy pont most hagylak cserben, keserget Rory. Én, aki soha, de soha nem vagyok beteg. Ne aggódj, nyugtattam. Ez bárkivel előfordulhat. Itt van Alex, aki fele annyit nyom, mint te. Vele jóval nagyobb távot tudunk megtenni. Most komolyan, ha nem térnél vissza, ott folytatom, ahol abba hagytad, mondta Rory. Kösz, feleltem és idegesen felnevettem. Alex Ricsi már a felszállási ponton felügyelte az őrült rohan munkát, amelyel az indulás előtti utolsó simításokat végezték. Ebben Perlin Strand, a veterán hőlékballonos segített neki, aki annak idején megismertette velem ezt a sportot. Alex volt az a nagyszerű mérnök, aki megtervezte a kabinunkat. Ez volt az első szerkezet a világon, amely a szuperszónikus repülőgépek magasságában tette lehetővé a hőlékballonozást. Korábban ez még senkinek nem sikerült. És bár a korábbi repüléseinkkor használt hőlegballonokat is Alex tervezte, Mégsem ismertem őt túl jól. Erre azonban ez a pillanat már aligha volt alkalmas. Alex bátran úgy döntött, hogy a legcsekélyebb repülési tapasztalat nélkül is velünk tart. Ha az úton minden rendben megy, a lehető legbensőségesebb körülmények között bő három hetünk lesz arra, hogy megismerjük egymást. Korábbi két repülésünk során Perrel balonnal keltünk át a csendes óceán és az Atlanti óceán fölött. Most viszont úgy terveztük, csak akkor használunk meleg levegőt, ha nagyon szükséges. Amúgy a ballonunk belsejébe töltött hélium visz majd a magasba. Per úgy tervezte, éjszaka hevítjük fel a mag körüli levegőt, ami felmelegíti a héliumot. Így nem húzódik össze, és nem nehezedik el. Ennek következtében nem kezdünk el süllyedni. Joan, Holly meg én megfogtuk egymás kezét, és megöleltük egymást. Ideje volt elindulni. Nyolc óra harminc perc. Egyszerre pillantottuk meg a hőlégballont. A földúton autózva a marokkói légi támaszpont olyan látványt nyújtott, mintha egy új mecsetet húztak volna fel az éjjel. A poros, hajladozó pálmafák fölött pompás fehér gömb magaslott, akár egy gyöngyházzal borított kupola. Íme a hőlégballonunk. Az út mentén vállukra vetett puskával lovasok vágtattak a légi támaszpont felé. Az embereket mágnesként vonzotta ez a hatalmas, csillogó, fehér, kecsesen a magasban nyújtózkodó hőlégballon. Kilenc óra tizenöt perc A ballond kordonnal vették körül, az elkerített rész mögött pedig rengeteg ember ácsorgott. Az egyik oldalon elegáns, tengerészkék egyenruhában a légi támaszpont teljes állománya rendezett sorokban állt fel. Előttük hagyományos fehér kendőt viselő marokkói nők csoportja táncolt, kiabált és sikoltozott. Ezután a kordon mellé ódon karabélyokat suhoktató berber népűseletbe öltözött lovas csapat galoppozott be, majd felsorakozott a ballon előtt. Egy pillanatig még az a szörnyűség is átfutott az agyamon, hogy mi van, ha egy ünnepélyes lövéssorozat is eldördül, és lyukat üt a ballonon. Per, Alex és én beszálltunk a kabinba, és még egyszer utoljára ellenőriztük, minden rendben van-e. A nap gyorsan emelkedett, egyre erősebben sütött, a hélium pedig a hőtől tágulni kezdett. Tíz óra tizenöt perc Miután mindent ellenőriztünk, indulásra készen álltunk. Búcsúzóul megöleltem Johant, halit és szemet. Johan ámulatba ejtően erősnek mutatkozott. ugyan ugyanaz elmúlt négy napban el sem mozdult mellőlem, most látszólag ő is ura volt a helyzetnek. Úgy éreztem, szem is nyugodt. De hirtelen hangozza tört ki, szorosan magához ölelt és nem engedett el. Kis én is sírva fakadtam. Soha nem felejtem el, milyen kétségbe esettem kapaszkodott belém. Aztán adott egy puszit, elengedett, és átölelte joe Gyorsan odaszaladtam apámhoz és anyámhoz, hogy megcsókolja őket. Anyám egy levelet nyomott a kezembe. Hat nap múlva bonts fel, mondta. Én pedig csak reméltem, hogy meg is érjük azt a napot. Tíz óra ötven perc. Nem maradt más hátra, mint hogy felmenjünk a kabinba vezető acél lépcsőn. Egy pillanatra megtorpantam és eltűnődtem. Vajon mikor és hol érzek majd újra szilárd talajt vagy vizet a lábam alatt? De merengésre már nem volt idő. A fedélzeti ajtón át beszálltam a léghajó kabinjába. Per már az indító karoknál állt, én a kameránál, Alex pedig a csapóajtó melletti ülésen várt az indulásra. 11 óra 19 perc. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Per megkezdte a visszaszámlálást, én pedig beindítottam a kamerákat. Igyekeztem nem gondolni a felettünk lebegő hatalmas léggömbre és a kabinra erősített hat üzemanyagtartályra. 4, 3, 2, 1. Per elfordította az indítókart, amely kioldotta a rögzítő kábeleket tartó szegecseket, mi pedig némán és sebesen emelkedni kezdtünk. Az égők nem adtak ki hangot. Úgy szálltunk fel a magasba, akár egy születést napi lufi. Egyre csak emelkedtünk. Elkaptunk egy reggeli légáramlatot Marekes felett. Még nyitva hagytuk a vészki kiárat ajtaját, hogy onnan integessünk az akkor már hangyányi méretű embereknek. Alattunk már Márakes városának apró részletei terültek el. A szögletes rózsaszínű falak, a hatalmas főtér, a magas kőfalak mögött rejtőző zöldellő kertek és szökőkutak. Amikor elértük a 3000 méteres magasságot, a levegő lehűlt és elkezdett ritkulni. Bezártuk a csapóajtót, beállítottuk a kabinnyomást. Innentől kezdve magunkra maradtunk. Az első fax nem sokkal déli tizenkettő után érkezett. Te jó ég, nyomta a kezembe a papírt Per. Ezt nézd meg. Vigyázat, az üzemanyagtartályokat nem biztosították ki. Elkövettük az első hibát. A zárakat ki kellett volna oldani, hogyha a baj történik és süllyedünk, az egyiktől ballasztként megszabadulhassunk. Ha csak ez lesz az egyetlen hiba, egész jók vagyunk, próbáltam felvidítani Pert. Le kell mennünk 1500 méterre, hogy kimásszak és kioldjam a zárakat, közölte Alex. Semmi gond. Napközben nem lehetett süllyedni, mert a nap erősen melegítette a héliumot. Abban a pillanatban az egyetlen megoldás az lett volna, ha kiengedünk egy kis héliumot, amit viszont később nem tudtunk volna visszanyerni. Ezt viszont nem engedhettük meg magunknak. Végül abban maradtunk, hogy megvárjuk az estét, és akkor leereszkedünk. Persze aggódtunk, mert nem tudtuk, hogy a ballon éjszaka hogy működik. Rögzített tartályokkal vészhelyzetben viszont nem sok esélyünk lett volna. Bár Alexsel igyekeztünk elbagatelizálni a tartályok problémáját, per nagyon is morcos lett miatta. Dühös némaságba burkolózott. Csak ült a kezelőnél, és csupán akkor szólalt meg, ha kérdeztük. A nap hátra levő része nyugalomban telt. Az Atlaszhegység üdítő látványt nyújtott hófötte csipkés csúcsaival, amelyek csillogva meredeztek felénk a ragyogó napsütésben. A kabin kissé túl zsúfolt volt, hiszen 18 napra elegendő holmival pakoltunk tele. Kiderült, hogy a tartályok kioldásán kívül másról is megfeledkeztünk. Nem vittünk magunkkal WC-papírt. Így meg kellett várnunk, amíg összegyűlik annyi faxpapír, hogy lemászhassunk a meredek, acélcsiga lépcsőn, és elvégezzük a dolgunkat. Pedig a marokkói ételek után nekem rengetegszer kellett ezt tennem. Per továbbra is mogorván ült a helyén. Alex és én viszont hálásak voltunk, hogy legalább értesítettek minket a hibáról. Sokkal rosszabbul is járhattunk volna, ha mindez csak később derül ki. Az algériai határhoz közeledve újabb kellemetlen meglepetés ért bennünket. A helyi hatóságok közölték, hogy egyenesen Algéria kiemelt katonai támaszpontja Béhár felé tartunk. Tájékoztattak, hogy nem repülhetünk át fölötte. – Nem engedélyezzük. – Ismétlem, nem engedélyezzük a légtérbe való belépést, állt a foxon. Hirtelen nem tudtuk, mit tegyünk. Két órán keresztül műholdas telefonon egyeztettem Mike Kendrickkel a repülés irányítónkkal, és több brit minisztert is próbáltunk elérni. Aztán végül megint André Azuláj marokkói miniszter segített ki minket. Korábban a felszálláshoz is ő intézett el nekünk mindent. Sikerült meggyőznie az algériai hatóságokat, hogy nem tudunk irányt változtatni, és nincs nálunk kém kamera sem. Az algériaiak végül megenyhültek, és elfogadták a választ. Miután megkaptuk a jó hírt, feljegyeztem néhány gondolatot az úti naplomba. Ahogy lapoztam, kezembe akadt egy kézzel, vastag fekete filztollal írt üzenet szemtől, amit Czelluk ragasztott be a noteszembe. Kedves apa! Remélem jól érzed magad. Jó utat! Sok-sok puszit küldök. Sam. Eszembe jutott, hogy az előző éjszaka Sam nélkül mosont fel a kabinba. Most már értettem miért. Délután ötkor még mindig kilencezer méteres magasságban repültünk. Per begyújtotta az égőket, hogy felmelegítse a levegőt. Habár ezt egy órán keresztül folytatta, valamivel hat óra után a ballon egyenletes tempóban süllyedni kezdett. Valami nem stimmel, szólalt meg Per. Mi a baj? kérdeztem. Nem tudom. Tovább melegítette a levegőt, de a ballon egyre csak süllyedt. Már 300 métert veszítettünk a magasságunkból, aztán még 150-et. Ahogy lement a nap, a levegő egyre jobban lehűlt. Nyilvánvaló volt, hogy a hélium gyorsan zsugorodik, és egyre nagyobb súlyjal nehezedik a ballonra. Ki kell dobnunk egy ballasztot, adta ki az utasítást Per. Rémültnek látszott. Mindannyian megijedtünk. Kiengedtük a karokat, hogy megszabaduljunk a kabin aljára erősített ólom súlyoktól. Eredetileg úgy terveztük, hogy ezeket két hétig tartjuk tartalékban a kabin alján. Ahogy kirepültek alólunk, a videókamera monitorján úgy tűnt, mintha bombákat dobnánk a földre. Szörnyű érzésem támadt. Lehet, hogy ez még csak a katasztrófa kezdete. Ez a mostani gondola ugyan nagyobb volt, mint amiket az Atlanti és a csendes óceáni átkeléshez használtunk, de akkor is csak egy léggömbön függő, az időjárás és a szelek kényekedvének kitett fémdoboz. Gyorsan sötétedett. Az ólom súlyoktól megszabadulva egy darabig sikerült tartanunk a magasságot, de egy idő után a ballon újra süllyedni kezdett. Ezúttal gyorsabban, mint korábban. Egyetlen perc alatt 600 métert veszítettünk a magasságunkból, a következő percben pedig újabb 600-at. Bedugult a fülem, aztán hatalmasat pattant, közben a gyomromban a növekvő nyomás a bordáimat feszegette. Ekkor mindössze 5000 méteren jártunk. Igyekeztem megőrizni a nyugalmamat. Minden figyelmemet a kamerákra és a magasságmérőre összpontosítottam, miközben gyorsan mérlegeltem a lehetőségeinket. Meg kellett szabadulnunk az üzemanyagtartályoktól, ami egyúttal utunk végét is jelentette volna. Az ajkamba haraptam. Korom sötétben lebegtünk valahol az Atlaszhegység fölött egy szörnyű kényszer előtt. Senki nem szólalt meg. Én viszont gyors fejszámolást végeztem. Ha ilyen gyorsan süllyedünk tovább, még hét percünk van, mondtam. Akkor nyissuk ki a csapóajtót és egedjük ki a nyomást, adta ki az utasítást Per. 3700 méteren kitártuk az ajtót, aztán lesüllyedtünk 3300-ra, a kabin belsejében pedig hirtelen, dermesztően hideg levegő áramlott be. Alexsel elkezdtünk kidobálni mindent, ami nem volt rögzítve, ételt, olajos kannákat. Még egy kötegnyi dollárt is kiszortunk. Ez jó öt percre megállította a zuhanást. Most már nem is volt kérdés, folytatjuk-e? Túl szerettük volna élni, csak erre összpontosítottunk. Ez nem elég, szólaltam meg a magasságmérőre pillantva, ami 2700 métert mutatott. Még mindig zuhanunk. Kimászom a tetőre, közölte Alex. Le kell dobnunk a tartályokat. Mivel a kabint Alex építette, pontosan tudta, hogyan kell kioldani a rögzítésüket. A pánik közepette belém hasított, hogy ha most Rory lenne velünk, nem tudnánk, mit tegyünk. Nem lett volna más választásunk, mint az ejtőernyős ugrás, és most valahol az Atlasz-hegység fölött hánykolódnánk az éjszakában. Zúgtak felettünk a fákják, élénk, narancsszínű fényben burkolózott a ballon. Ugrottál már ernyővel? ordítottam Alexnek. Még soha! felelte. Ezzel tudod kioldani? Toltam a kezét a zsinegre. 2133 méter, és zuhanunk, kiáltotta Per. Már csak 2011! Alex a csapóajtón kimászott a kabin tetejére. Nehéz volt megállapítani, milyen sebességgel zuhanunk. A fülem teljesen bedugult. Ha a tartályrögzítők befagytak, és Alexnek nem sikerül kioldani őket, akkor ugranunk kell. Alig néhány percünk maradt. Felnéztem a csapóajtóra, és végig gondoltam, mit kell tennünk. Félkézzel megfogom a peremet, kivépek és kiugrom a sötétbe. Kezemmel ösztönösen az ejtőhernyőmet tapogattam, aztán Perre vetettem egy pillantást, hogy ő is felvette a sajátját. Per a magasságmérőt figyelte, amelyen sebesen csökkentek a számok. Már csak 1900 méter maradt arra, hogy tegyünk valamit, és mindez korom sötétben. Közben a magasságunk vészesen csökkent. Ha Alex még egy percet fent marad, alig 1000 méter marad a becsapódásig. Kidugtam a fejem a csapóajtón, meglazítottam a hevedert, és figyeltem, hogy Alex felmászik a kabin tetejére. Alattunk teljes sötétség és jéghideg. A földet nem láttuk. A telefon és a fax megállás nélkül csörgött. Az irányítás bizonyára nem értette, mi a fenét művelünk. Az egyik kioldva, üvöltötte Alex. 1128 méter, kiáltotta Per. Még egy, így Alex. 1036. Kész a harmadik is! 884, 731. Az ugráshoz túl késő volt. Ilyen magasságból egyenesen a felénk közeledő hegyeknek ütközünk, és ripityára törjük magunkat. Azonnal más vissza! kiáltotta Per. Gyorsan! Alex beugrott a csapóajtón. Mindannyian felkészültünk a legrosszabbra. Per egy kézzel kioldotta a tartályokat. Ha a szerkezet most sem működik. Hatvan másodpercen belül mindhárman meghalunk. A tartályokat sikeresen ledobtuk. A ballon pedig hirtelen megtorpant. Mint amikor egy lift a tizedikről leérve nagy sebességgel hirtelen megáll a földszinten. A nyomás az üléshez préselt bennünket, a fejem is nagyot zökkent. A ballon pedig egyszer csak emelkedni kezdett. A magasságmérőre meredtünk. 792, 823, 853! Megmenekültünk. Tíz perc múlva már 914 méteren jártunk, és a ballon tovább emelkedett a sötét égbolt felé. Alex mellét érdepeltem a padlóra, és megöleltem. Még jó, hogy itt vagy velünk, hálánkodtam. Nélküled már nem élnénk. Azt mondják, az embernek a halála előtti pillanatokban filmszerűen lepereg az élete. Velem nem ez történt. Ahogy az Atlasz-hegység fölött zuhantunk a végzetünk felé, csak az járt a fejemben, ha ezt túlélem, soha többé nem teszem ki magam ilyesminek. Miközben már biztonságosan emelkedtünk felfelé, Alex egy gazdag emberről mesélt, aki át akarta úszni a Lamant csatornát. Lement a partra, kinyitott egy nyugágyat, megrakott egy asztalt uborkás szendvicsekkel és friss seperrel, majd bejelentette, hogy az egyik embere ússza át a csatornát, helyette. Abban a pillanatban ezt nem is tartottuk olyan rossz ötletnek. Éjszaka igyekeztünk irányításunk alatt tartani a ballont. Egyszer csak hirtelen, minden különösebb ok nélkül emelkedni kezdtünk. Rájöttünk, hogy az egyik megmaradt tartás szivárog, vagyis tudtunkon kívül üzemanyagot ereztünk a levegőbe. A hajnal közelettével megkezdtük az előkészületeket a leszálláshoz. Alattunk az algériai sivatag, amelyet még normál körülmények között sem neveznék túl barátságos helynek, főként egy olyan országban, ahol épp polgárháború dúl. A sivatag nem tűnt olyan lankás, sárga homok dűnékkel tarkított tájnak, mint az arábiai Lawrence című filmben. A terepet vöröses sziklák borították színes sivárnak látszott akár a marson. A sziklák pedig hatalmas termeszvárként emelkedtek ki a földből. Tudtuk, nem sokon múlott, hogy ne érjük meg ezt a pillanatot. A felkelő nap fénye és melege kimondhatatlanul jó érzéssel töltött el bennünket. Ahogy a ballon árnyékot vetett a sivatagra, nehéz volt elképzelni, hogy nemrég még ólomsúlyal zuhant az atlas hegység felé az éjszaka kellős közepén. Mivel a megmaradt ballasztok miatt Per nehezen látott ki, ezért Alex navigálta őt lefelé. Amikor már egészen közel értünk a földhöz, Alex felordított. – Vigyázz, villanyvezeték! Per visszaüvöltött, hogy a szahara kellős közepén nincs villanyvezeték. – Csak a szemet káprázik! – kiabálta. Alex viszont erősködött, hogy menjen fel, és nézze meg a saját szemével. Tényleg sikerült megcéloznunk a szahara, Egyetlen villanyvezetékét. A landolás előtti néhány percben a hatalmas, imént még kietlennek tűnő sivatagban megpillantottuk az élet jeleit. A sziklák mögül egy csoport berber bújt elő. Először tisztes távolból figyeltek minket. Éppen vizet és élelmet akartunk nekik adni, amikor katonai helikopterek zúgása ütötte meg a fülünket. Bizonyára a radarjuk jelezte az érkezésünket. Ekkor a berberek is eltűntek. Két helikopter porfelhőt kavarva szállt le mellettünk. Rövidesen egykedvű fegyveres katonák vettek körbe minket. Látszott, hogy fogalmuk sincs, merre irányítsák a fegyvereiket. – Allah! – szólaltam meg barátságosan. Egy darabig mozdulatlanul álltak, aztán erőt vett rajtuk a kíváncsiság, és közelebb jöttek. Körbevezettük a fedélzeten a parancsnokukat, aki csodálkozva nézte az éppen maradt tartályokat. Eltűnődtem vajon, mit gondolhatnak rólunk ezek az algériai katonák? Ahogy hátra pillantottam, láttam a szemükben a választ. A megmaradt tartályok úgy néztek ki, mint két hatalmas, élénk piros és sárga Virgin Cola és Virgin Energia italos dobozok. A kabinra festett rengeteg logó között ott virította a Virgin Atlantic, a Virgin Direct, azóta Virgin Money, a Virgin Territory és a Virgin Cola emblémája. Azt hiszem, óriási szerencsénk volt, hogy a hívő muzulmán katonák egy szót sem értettek a Virgin Energy tartályra festett mondatból. Minden ellenkező híresztelés ellenére nincs bizonyíték arra, hogy a Virgin Energy ajzószer lenne. Ahogy a vörös homokban álló kabint néztem, újra átéltem az Atlaszhegység fölötti félelmetes zuhanást. Ismét megfogadtam, hogy soha többé nem teszem ki magam hasonló helyzetnek. Valahol mélyen viszont egy ezzel teljesen ellentétes elképzelés is motoszkált bennem. Ha majd otthon olyan hőlegballonosokkal futok össze, akik körbe szeretnék repülni a földet, úgy is meggondolom magam. Ennek a kihívásnak ugyanis nem lehet ellenállni, és túl mélyen fészkelte be magát a fejembe ahhoz, hogy csak úgy feladjam. Az emberek általában két kérdést tesznek fel nekem. Az egyik, hogy miért teszem kockára az életemet a hőlékballonozással, a másik, merre tart a Virgin csoport. Az algériai sivatag közepén a Virgin marka nevekkel telepingált kabin látványa mindkét kérdést magában foglalta. Tudtam, hogy újra nekivágok egy ilyen hőlékballonútnak, ehhez fogható kihívásnak ugyanis nem lehet ellenállni. Ha túlteszem magam a repülések alatt átélt félelmeimen, Megint visszaszerezhetem az önbizalmam. Hiszek abban, hogy tanulhatunk korábbi hibáinkból, így a következő utat biztonságosan befejezhetjük. A Virgin cégcsoport jövőjét firtató másik nagy kérdésre már rázósabb a válasz, és nem is biztos, hogy van. Nem szeretnék tudományos elemzésekbe bocsátkozni, mert az egyáltalán nem jellemző rám. Helyette inkább ebben a könyvben mesélem el, milyen állomásokon keresztül vezetett az út idáig. Ha figyelmesen végigolvassa, remélem megérti, milyennek álmodtuk meg a Virgin cégcsoportot, és azt, merre tartok ma. Egyesek szerint a Virginnel kapcsolatos terveink minden szabálynak ellent mondanak, és kusza a kaleidoszkóphoz hasonlítanak. Mások úgy tartják, hogy a Virgin az évszázad egyik legnagyszerűbb márkája. Megint mások aprólékos tudományos elemzéseket írnak róla. Ami engem illet, én egyszerűen fogom a telefont és teszem a dolgom. A többszöri nekifutásra indított hőlékballonutak és az általam alapított tucatnyi Virgin vállalat pedig a gyerekkorom óta magam felé állított kihívásoknak való megfelelés. Amikor címet kerestem a könyvnek, David Tate, a Virgin Atlantic amerikai részlegének vezetője azt tanácsolta, legyen a címe Virgin az üzleti stratégia és versenyhelyzetelemzés művészete. Nem rossz mondtam, de nem vagyok biztos benne, hogy elég ütős. Egyetértek válaszolta David. Legyen akkor az alcíme az, hogy lesz, ami lesz, vágjunk bele.